Ada sejarah mungkin kalau kita kembali kepada rentetan sejarah sejarah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ada dua makna yang bisa kita fahami di situ, bahawa korban harus benar-benar tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala agar diterima oleh Allah. Yang kedua, selagi kita berkorban karena Allah maka Allah tidak akan membiarkan. Tidak akan nikmat itu lenyap begitu saja atau hilang begitu saja. Di dalam cerita, cerita Nabi Ibrahim, Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah pengorbanan yang luar biasa. Nabi Ibrahim itu lama tidak diberi oleh Allah, tidak dikaruniai putra. Ikhtiar-ikhtiar sampai istri beliau menjelang tua. Bahkan menurut ukuran-ukuran medis barangkali saat ini, Dikatakan tidak mungkin untuk bisa hamil. Menanti dan menanti Nabi Ibrahim akhirnya diberi oleh Allah putra dikaruniai seorang putra putra yang bernama Nabi Ismail yang sangat dicintai berada di hatinya lihat melebihi daripada harta kekayaan seperti apapun tidak akan bisa menandingi daripada nikmat yang bernama Nabi Ismail putra kesayangannya. Akan tetapi lihat Justru ujian Allah diberikan kepada Nabi Ibrahim Dengan putrah kesayangannya Diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim Agar berkorban Dan yang dikorbankan adalah bukan hartanya Bukan hak miliknya Bukan harta yang dimilikinya Akan tetapi yang harus dikorbankan adalah putrah tercintanya Kita bayangkan misalnya apa yang paling kita cintai anak kita Harus kita jadikan korban Agar tetapi Yang berbicara adalah hati iman Allah tidak akan memerintahkan sia-sia Allah tidak akan memerintahkan sesuatu Yang tidak ada gunanya Nabi Ibrahim menjawab Perintah Allah dengan keimanan Dan beliau langsung menyanggupi Ya Allah akan aku laksanakan Kemudian Nabi Ibrahim melakukan pendekatan kepada putra beliau. Barangkali Nabi Ismail akan keberatan jika harus disembelih. Agar tetapi ternyata Nabi Ismail saat itu pun malah menjawab dengan lebih indah. Agar segera dilaksanakan. Bahkan diyakinkan bahasanya, aku akan bersabar atas ini semuanya. Bahkan dalam riwayat Nabi Ibrahim itu tidak tega. Maka harus ditutup Nabi Ismail dalam satu dua hari. Matanya akan tapi Nabi Ismail tinggalkan jangan Aku sudah rela Ini adalah yang memerintahkan Allah Dan Allah tidak akan membiarkan hambanya Dalam keadaan Yang tidak baik Pasti ada maksud tertentu dari Allah Akhirnya Nabi Ibrahim pun dengan penuh kelegaan menyembelih Nabi Ibrahim Lihat Pengorbanan ini adalah bukan pura-pura Nabi Ibrahim. Tetapi dengan ketulusan dan sungguh-sungguh, Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Karena ketulusannya ini, lihat. Siapapun yang berkorban untuk Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, Allah akan mengurangi nikmat tersebut. Dan kalaupun nikmat itu harus dikurangi, Karena Allah ingin mengganti yang lebih besar Yakinilah ini Banyak hadis-hadis berkenaan dengan orang haji Kalau haji pulang akan diganti Kalau sedekah bukan tambah kurang Tambah bertambah itu harta Yang berkorban di jalan Allah Tidak akan rugi dia Asalkan tulus Kecuali pengorbanannya orang yang ragu-ragu Lihat -ragu. Nabi Ibrahim yang berkorban Mengorbankan putranya dengan sungguh-sungguh Karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak membiarkan Nabi Ibrahim kehilangan naikmat tersebut. Rupanya setelah Allah, rebanya setelah Nabi Ibrahim dengan sungguh-sungguh -sugu akan menyembelih putra beliau, Allah mengirimkan domba dan ternyata yang disembelih adalah domba dan bukan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail masih tetap melihat naikmat Allah tidak akan hilang. Allah tidak akan mencabut naikmatnya dari hambanya yang beriman. Asalkan hamba itu beriman tidak akan dijambut naiman tersebut oleh Allah.